Sa cititor de proză Cădea din cer nemurire de radul meanu. La un pas de tine eram, nimicit de mine ca de un cutremur și scuipam din gură cazne pentru toți și într-un numele tău. Îți spuneam, puneți mâinile pe umerii mei și ridică-te la o stare de inteligență vecină cu Mila, ca să mă duci mai departe. Dar fluiera gura ta de pustiu a asfâșiere de cărnuri și m-am retras în adâncuri. Împlutea numai părul afară, părul meu, fânul pământului. Acomodat goalelor tale picioare, goalelor tale sfârcuri mie vândute. Cădea din cer nemurire peste noi doi, care nici măcar nu mai aveam vreun rost pe această lume. Descântec de Radul meu. Doamne, ce tristă e lumea, de parcă ar fi ouat șopârlele ouă de dinozauri de parcă ar fi ouat luna stele, de parcă ar fi ouat lumina întuneric. Doamne, ce frumoasă e lumea, de parcă s-ar fi muiat în de zeiță, de parcă s-ar fi spălat cu sprâncene de pasă de paradis, de parcă s-ar fi sulămenit cu pudră de diamante. Doamne, ce biată e lumea, uite cum se zbenguie pe genunchii tăi, cum se gudură la picioarele morții. Doamne, ce neagră e lumea, ce strălucitoare, ce bântuită de spaime, de bucurii, de parcă abia ar fi trecut prin apocalipsă și ai fi făcut-o din nou, din simple ouă de vrăbi și ai descântat-o cu primul cuvânt ce ți-a venit pe limbă în ziua de apoi.